Dobro. Polaznici radionice su uglavnom bili mladi obrazovani ljudi koji već imaju nekakva iskustva u radu u civilnom društvu. Kakva su bila njihova prezna, predznanja po pitanju menadžmenta volontera i, i prava i dužnosti volontera? Pa evo, možemo reći da su predznanja bila na nuli ili čak nešto malo dozgor nule, ovaj, nisu imali baš neka prevelika znanja, znaju u principu šta je to volonterstvo, ono na, kako se volontira, di se može volontirati, ali u principu nisu, nisu imali pojma o menadžmentu volontera, na koji način se napravi plan e, za posao volontera, kako se napiše opis radnog mjesta volontera, ugovor o volonterstvu, volonterska knjižica. znači u tome nisu imali pojma. A što ih je najviše interesiralo? Pa najviše ih je interesiralo kad smo bili preko. Znači, kad smo radili na Zakonu o volonterstvu. Ono dosta su imali pitanja oko zakona, nekih nejasnoća, prošli smo kroz cijeli zakon, članak po članak, sve smo ovaj što nije bilo jasno objasnili. Bili su zadovoljni time šta. U zakonu piše da bi trebali kroz odgojno obrazovne ustanove ovaj, učiti mlade i djecu u volonterstvu, ali isto tako su bili nezadovoljni time što se to uopće ne provodi. I na kraju su bili zadovoljni i najviše zainteresirani za europsku volontersku službu, ona, znači međunarodna razmjena volontera. Ispunili su nekakvu anketu. Na samo radionici kakvi su rezultati do, do kojih zaključaka se dao doći. Ne. Ne. Rekao si upitnik. Ne? A upitnik, A, ne. upitnik. da li tako. Ovaj da ispunjavali su znači jedan upitnik po pomoću kojeg bi o, on, oni trebali ovaj, otkriti zašto njima u udruzi trebaju volonteri. Pa evo, kroz upitniki mi je bilo puno jasnije ovaj, zašto bi njima u udruzi trebali volonteri, za koje poslove, za šta već imaju volontere, za šta im fali, koliko ljudi im fali, tako da su samim time bili ovaj, zadovoljni, bili su zadovoljni, ponavljam kad smo eh, radili opis ovaj, radnog mjesta volontera i isto na taj način sortirali, to jest vidjeli koliko volontera već imaju na tim radnim mjestima i koliko im fali. Dobro, znači sad se mogu puno bolje organizirati. Hvala. To je to, to, je to. da Uf, i više.